Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, al-Humdullillahi Rabbil Alamin, wa s-salatu wa s-salamu ala Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Të nërruar shikuas në fillim të këti emisioni Mulyani qëtë ju përshëndasë më përshëndetin e bukur islami, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pas kësaj përshëndetja, Allahun e falëndarojnë. Allahun e falëndarojnë për të gjitha mirësi dhe begati që nëjka dhënë.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 sprov e ma dhe është por nuk mund të përbalot nuk është kështu Muhammedi sallallahu e sallam nga ka përmenë se është sprov Muhammedi sallallahu e sallam nga ka përmenë se duhet të ruemi dhe përderë së i ka kushtu aditit dhe shumëta daljes e ti Muhammedi sallallahu e sallam nga duhet të flasim për këtim edhe sprov e ti është sprov e ma dhe shikunë ruar është sprov që si kur që e ka përmenë nuk lidhet në gusht me dal Edan këtkë, prandaj ne si muslimanë duhet të imunizohemi me besim të mjaftueshëm me mësimet e mjaftueshme që Melena Allahu t'manduar na mbrojnë nga sprova e tij, na ruajnë që mos të bëjmë ne sprovën e djalit. Por, me të gjitha bindjen në Allah xhallahu, na bën që tjemi të jemi në bashëtinë e Zotit vërtetimisht, të jemi të bindur se Melena Allahu t'manduar. Nëse ndjekim mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe nëse i mbështetemi Allahut si duhet,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 Pas sprovës dëgjolli që përmendot i përmendoti në fund se dëgjolli me gjithë ato aftësi dhe mundësi që do të ketë për të përhapur sprovën e tij megjithatë nuk është i pamposhtur. Allahu xhallahu ala e dërgon një krijesë, një rob të Tij të dashur, i cili me lejen e Allahut të manduar do ta mposhtë dhe shkatërron këtë dëgjoll. Dhe ardha e kthyer o bitazodit është edhe një shenjë e madhe nga shenjat e ditës së gjykimit, një shenjë e madhe që paralajmëron për afërsinë e ardhjes së ditës së gjykimit. Fjala është për zbritjen e Isaut alayhi salam. Isau alayhi salam është një nga të dërguarit e Allahut të mëdhenuar. Ne si muslimanë kemi prolegim që të besojmë se Isau alisam është rab dhe i dërguar i Allahut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 por se përket qështjëve të besimit, i besonin bëni Israelve nga se i konseronin si njerës të ditur për fejtë. Dhe bëni Israelit e bënjë komploat fatke që është kunder pejgambirët e tyre. Dhe tentuam për mes i komploat të vrajnë Isau në Alehi Sram. Por Allah u Gjellewala se si pasëmësimeve tona, islamë, shpaldis, që i shpalë Muhammedit sallallahu al-sallam, Korani në fletë për këtë njëjarje se Isahu Aleyhi Sallam nuk u gëshdua, nuk është e vërtet se Isahu Aleyhi Sallam është gëshduar, dhe nuk është e vërtet se është vërar, për Allah u Gjellë e Waala thët, belë rëfaahu Allahu Ileyhi, Allahu e kanë gritë të kaj, dhe Allah u Gjellë e Gjellë e Komunësi, që një njëri ju të të të të mërë jetën në fillim, një njëri ju të të mërë jetën më vonë, një njëri ju të jazë gjatë jetën, Zaten,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 Dhe lindi dhe tëtë të si asë njëherë më parë, lindi si asë njëherë më herëtë, dhe tëtë të nga nëna pa baba. Dhe është i dërguar i vetëm që i atribuat nënës e jo babajtë. Të gjithë pejgamber të Allahu Gjallawala i atribuat në baballarë dhe të tyra. Muhammed ibn Abdillah, Muhammedi ibiri i Abdullaut, Ibrahim ibn Azer, Ibrahimi ibiri Azer, është në më radhë, dhe është Isa e Lejsham është Isa ibn Merjemë.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 Allahu bëri qaj të duke si Isau Alisam dhe e morën njerëzit atë e ledhen e gëshduan dhe aju vëra në vend të Isau të Alisam. Lësa Isau Alisam nuk është e vërtet, besimi jo në thëtë shto. Andaj, nuk është e mundshme që fillin mirët zotit e këtë djallë. Ka zotit gjellëvrësht i pasën nga gjdo e mitë, zotit e barë e këtë talë nuk ka fmi. Surja Koranit, surja të gjdo fmi muslimanve e mësën këtë sura. Gjdo plak e iri e din këtë sur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 asë nuk ka gru, asë nuk ka azgjë, aja është i vetëm, nuk është i njështë një me të askush, dhe isa u e lështë nuk këvra, dhe nuk u gëshdua, dhe nuk ka të bëj absolutisht me atë që thua se u sakrifikua diali i zotit për mëkat të njerëzve. Kjo është një lej absurditeti që nuk mund të kuptojmë një, në që nëreshtë kur kemi të bëj me mësimet e Koranit, atëre ato flasin tërësish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 Nga se të ka rabët të cilë u zbritej Kurani, ata nuk e kishin tradit që gra të i thyrin me emna. Përveq atyre që si kanë gra. Zodat, ato gra që nuk e kishin martuara, nuk e kishin burra, ato thyrsh me emra. Nësa gra tjera thyrsh me nufka, umu fulane, nëna e filonit për shambu, nëna e filonit. Dhe Allah u gjëllewala qëllimisht nuk e la për shambu që mërimi të quhet nëna e isaut, umu isa për e quajti merje me emër, që edhe në aspektin kuptimur dhe gjusor dhe të tëzional të arabve, të jet e qarë se nuk është gru aje e Allahot Azo Gjellë. Absolutisht, në nga se Zotin nuk ka gru, asë nuk ka fmi, në nga se Zotin është me të metatër kër ka gru dhe kër ka fmi. Pëse njëri ju martur? Pëse ka nevoj për martes? Dhe, dhe moment në moment nukur kërë nevoj për dheqë, jenë varën për jasaj. Pëse njëri ju ha më buk The fëmijë punëriun për banjë li fuçia, një li për krahje, një li gzim, e të gjitha këtu janë tmeta raport me Zotin. Edhe pse për ne vi janë plotsi dhe begati, por na për të Allahu xhellahu ole janë tmeta. Në Zotin xhellahu nuk ka fëmijë, nuk ka dërguu fëmijë as djalëri që sakrifikohet për tmeta të e bijve të ademit e as për mëkatat e tyre. Allahu xhellahu xhellaluhu thotë: Kullu nafsin bimā kasabat rahīnah. Cidā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 dhe amaritet e quhet ja ti zoti e din ku është ai po ne besojm se është i gjallë dhe i ngritur te kallojë munduar kjo çështja e parë që duhet ta besojm tek Isa ualaihissalam do të thot nuk e di ai zotit nuk e kanë vrorë as zgjordhur por allahu e ka ngritur dhe allahu e din kush ai kjo është e para e dytë që duhet ta besojm në raport me Isa ualaihissalam është se Isa ualaihissalam do të zbrat në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 dhe tjetë i mbështetë në dy melek, të sitë dalë nga dalë e zbresin nga qilin të tokë. Për menë se është i pasër, e i bukur, e i pashëm. Eksu më radhë, Isau A.S. Por kër zbret në tokë, shikonë ruar, edhe kjo është pjesë e besimi tonë, lidë me Isau A.S. dhe zbrit në ti, nuk zbrit më si pejgamberi Allahot. Nga se nuk vijë më me misjanë dhe me liberë, por vijë tash më si një antarë i umetit e Muhammedit,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 i thtarve dhe pasuezve të Muhammedit së lëllasën të cilët i kanë shpëtuar dherë në atëko së provës të dëgjalit. I kanë rezistuar, i kanë shpëtuar, nuk janë përgjigjur asaj që kaftuar në të dëgjale. Dhe drejtojt nga damasku në drejtim të mesgjidul aksas. Mesgjidul aksas. A ti drejtojt dhe posa të arinatja, posa të arimë në mezul aksa, shikohet në ruar, në namaz të i kindis, i gjenë musliman duke u pregaditur që të lidhë në namaz. Dhe, e gjenë imamin e muslimanve duke u pregaditur që të mërë të këbir, Allahu Akbar, duke i regluar safat e muslimanve. Dhe imami muslimanve, disa olemah thunë se është me hedihu në atë ku, zohet e dinë mësë mire, duke i regluar safat, i thëtë nga se e shëjsa u nësëm dhe e njehë,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 Ati ku Imami Muslimi më sjellën parëti dërua rrugën i Saul Alsan. Por i Saul Alsan nuk e pranon këtë ofertë së radhë, fat partyë është bëri Kameti. Dhe ky është nderimi i Allahut ndaj umatit Muhammed sallallahu alaihi dhe sallam, ku njëri tjetër ne, të shukonin, në ta shikonin, kët mihrab ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam ka shkuar ai, vin ti më radh, andaj tekrumatullahi li hadi al-umma ndërimet e Allahut për këtë umat, pranë Isa alayhi salam, se kjo umat është indëruar, i ndëruar, i veçuar, i privilegjuar nga ana e Allahut te barekau teala. Do të shohë postafat falë kindija, Isa alayhi salam urdhron që të hapet dera e xhamisë. Dhe postot hapet dera e xhamisë. Çfarë të shohin atje? Ne ka lemru për këtë Muhamedi sallallahu alaihi salam. Çfarë gjën kur hapet dera? Krope dera gjin dhe gjallin së bashku me 70000 nga qifot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 do të tëtë është goditje fatale dhe përfundimtare për dëgjallin dhe, dhe kështu përfundojnë spruve dëgjallit, dhe, dhe kështu përfundojnë dilemat dhe kështu përfundojnë uh, hamendjet që kam qërkuluar derin atë ko dhe natë ko në lidhje me spruve të ndryshme e veçanësht me veçanin me Isanësëm. Në Isanësë a Lejësë Ramë do të fred dëgjallin, do të thënë kryqin për treguar se nuk jam gushduar, nuk jam birizotit, dhe gjithashtot, derin do therë për të therë përtreguar se, do, tët, do për të të vret derin, përtreguar se ngrënja e mikës të ti nuk ka qenë pies e mësimive të Isao të Reisera. Këtë e mësimive që ne kam sumë të te Muhammedi sëllë Allahu e sëmë dhe shpërmendur, se ta është më në atë ku, do të të ata që kanë qenë pjestarë, dhe gjallit, ata nuk janë më, janë shpërtalu dhe janë vrarë, ndërsa, pjese e mbetur,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 Këse bëjt e qartë kushe dhe gjalli, bëjt e qartë dhe të kushe Isau al-Isam, bëjt e qartë kushe Muhammedi, sallallahu al-Sallam, dhe të qartësun shumë gjera. Dhe njerët tash më kthej në besimtar të devatë shumë, largohet për drejtsia, largohet shumë nga mëkatet, mashtrimet, rrenat, manipulimet, shumë të largohet, dhe Isau al-Isam ërgjikaci dhe udheci i popolatës sasaj kua. Që fa më dhët pas kësaj?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 Por, posa të kaluin 5 minuta, e di që farë do ndodhë. Nga se tash me janë në kohë reale. Andi, une kam penges, si njere kam penges kohën, për të di që farë do ndodhë më tukje. Por, te ka lau s'ka ko kohë, te ka i s'ka, s'ka, te, te ka lau gjëllë lëvala, nuk është penges koha. Nga se nuk e pengone atë asëgjë, a e është gjithdishëm. Une përgjën këtë vend, por, që farë për ndodhë për tej, kamerave nuk e di, nga për të ditë u qëfar për ndodhë. Ndë e Allah u Gjalli Huala, nuk këllu i për vend. Allah u Gjalli Huala, nuk nuk këku fëzën vendi. Qaj të din, se, apo të kurzuat me vend, se a din qëfar për ndodhë, apo nuk e din qëfar për ndodhë. Ndaj duha tem që, nuk është këqudi, Më në në në në në në qëdi. Ndë në në në në në në në në në në në në në në në në në në n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 rëglot e të toka, lërgohet për drejtsia, shumë gjërat e tjera. Nda i sa u alisam, e këthen drejtsin, dhe e pëhaku një do kujt. Aqë shumë ka thënë pejgamberis, ose në përhap për drejtsia, subhanallah. Sa që, nga drejtsia e madhe, dhe nga dëvëshmëria, dhe nga ndihme e madhe mes njerë e qështë, nuk do të ketë kushtë se ta pranan lemoshën dhe sadakan. Kasi të gjithë njerë do të kenë bëllë qëllë që të zbret me bëllëk ujnë të tukë. Dhe laugjë e leonat do të urdhën tukën që me bëllëk të matë nëzirë frutet dhe begatit dhe uh, mirësit e saj. Andë njerë dhe jetoj në një thët përgambëri së osëllëm, të lumët ata që e arrin dhe jetoj në kone i saut alisam. Të lumët ata që jetoj në kone i saut alisam. Të lumët ata që jetoj në kone i saut alisam. Trijëre ka përmanë përgambëri sëllëm,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 Ose vërtet që Allahu ka zgjat jetë, Allahu kujdon ia piet. Dikojmë dash, Allahu e bën më rreth 10000 vjet. A ka Allahu kët mundsi? Pse dikush nën 80 vjet, apo dikush 90? Pse? Ka sa Allahu gjello kaç këtë kalendit e kaçë kanë ti jetë? Po çe ja Isa otasim e ka zgjat jetë, Allahu s'odan, mërdhu me mirë vjet. Em mund të s'bash kjo. Por megjithatë nuk është i pavdeshëm. Vije ku kur Isa alisam i nështrohet edhe ai asaj që Allahu ka thënë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 Dhe si një antari këti umeti, i vijat i vdekja dhe vdes Isau al-Isham. Para se të vdes Isau al-Isham shikunë në ruar, apo, musliman dhe t'goditin njerën të okë, dhe t'goditin me një sprovë të madhe. E pas të cilës pas taj, dhe tëtë vijin këtu mirësi të mëdha që i përmenda. Por nuk po ta mundësi të t'flasë për atë sprovën, pa fol njëre për Isau al-Isham.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 Nuk e di ka telefonat, ka e n'kodrojmë dhe kërkujmë garegjie shte... Aleikum, salam, aleikum, salam, urnallah. Hojgji po ata dy pyytje... Pyytja parë është këmë lezun një liber të fekot së kusat për uh, zotimin nëse uh, shpagimi. Zotimit është ashtu, sikurse shpagimia i, i betimit. Në është dishta <gjipata> me dit, një shamëll me marë më tjetë, tjetës përdiqme ku me dit qka është zotimit, o në ku është dalimin në zati dhe betimit E dhe dyta është hoqë përshamëll gjami ato na gjysura para se me linë djeli falet na mazit sabohet. E të është për me bo zikrin e sabohet, zikrin domon që bat ma sabohet, zin djeli thuiset, tani me filu zikrin e menjësit që i bohet domon, a kishë bot është përshamëll mu bo zikrin ato sure që jenë përbash, të asë përshamëll fele, këllum Allah, feleku e dhe nasim me thonë me dy njete do me thonë, ma së la mazit sabohet, hanë me njetë sabohet, farë E qardë, e qardë. A jenë përti të kjo ta? Po, shumë Allah i krujtë. Po, po. Allah i shpërbërës. Salam, aleikum. Salam, aleikum. Se i për përket përti se parë, zotimi, ulemat e kam përmanë se shpagimi tje si kurse betimit. Betimit do të tëtë ku njeriu betot për diqë se nuk do të kryen. Apo betot për diqë se do të kryen e pas ta ja them betimin dhe nuk e bënat. Për asy të ndryshme. Në qovë se për shambull njeriu betot raj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 dhikërën e sabaut, apo, edhe në qëfë se linë dhili se ke përfundu vazhdo më të utje, së prisht punë, nga se ke qeni angazhuar me dhikërën i badat, e kjo të arsujetëm pëse ke kaluar pasaj edhe e, linë dhili dhe ke përmenda langëgjën lehojna me dhikërë që është da është të krytë parëse me linë dhili. Por në qështë do në me i bashku, së prisht punë, bashkaj, përshamullë këndaj e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 E im kadrojmë telefonën tjetër të radhës? Më lejkom. Më lejkom së salam, rëtula. Hosh dhe një pyqe, jesë për edhiti i dhe mësat nështë mështë për të dietorë për zhizje. Të <tut> të shë një pyqe që i bës grupi dietorëve e dheshë ta me ditë avrejnë kërë dhe për një dhe për një dhe. Pyqja është kështë, një kërë atës ka atërë në nërhatë në një kar i sada dhe pa dhujet e të ghur dhe bitin e po i pa nardhur hojgi që pa dhujtë dhe pojtë në duke pasur parasys se nuk mund të fejtë për të fri në dërsa djetarët përgjitën një jetin se nuk ka mund të fejtë për të rinë në me të t'i kryzë dhe tyrimet atëher ajo dhe tyrua të kujdeset dhe të lap mundin maximal për të pe nguat qagdezin dhe të bëjt t'avak në këzëgjën dhe t'e dhe tyrua d Po, vlenkë mund të të zgjidhë ato që janë nga tre kushte deri në fazën e postlasë. Po, e çartë shpytja, e çartë, e çartë. Çka ditë koha do të vini ti që deri sa për fatin e zëmazës. Ai më jep vetë atrat në stil në afër të novë një papurë në shtet, thjesht të pega mira këto me pandavë, ku din Barëza atë për para mot. Allë jo, për shembull për një papurë familje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 si në basë të të të argumenteve të qarta, duhet tjetë gruja e pasër, nuk bëhet të wafi gruja duke qenë me cikel. Dhe të wafëll i fada është të wafi që është kusht dhe shtyllën e haqët, nga se është shtyllë e haqët, pa te nuk ka haqë, si korse që në dimi nara fatë. Andaj të wafëll i fada do të në qofë se gruja kur është në haqë, i vinë të përmojshme të sajë, Dhe tash vajzët e lidhën me grupin e vet. A nuk mund të venduosë se sa so kamë neajt, ngase çrrsit e shkuar dhe kthimit janë të rregulluara paraprakisht me rezervim do të thotë aeroplanave dhe kthim në vendin e saj. Nëse nëse për shembull cikli i saj mbaron pasojat kthehet në shtypësoj dhe nuk ka mundësi të pratë vetmuar në vend në çabe derisa të largohet cikli menstrual. Çfarë të bën? Tawaful Ifada është kusht pa taskohaj. Nëse ajo është me cikël, me prit nuk ka mundësi, çfarë të bën?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 dhe mendoj se do të tëtë gradë që janë mrena Arabi Saudite, që mund të qëndrojnë, dhe mund këtë për të qëllës mrena Mekës, ato kanë tira arsuje, nësë ato që othojnë me Europlan, dhe janë me grupe, janë me organizime, pa tjetër të se vlenë për to, e veçenit për neve që jemi ne ka në fund të umetit në krasim me, me Mekën, në mene që e, ndoshta për askën më shumë se për gradë të vendit të nuk vlenë kjo, Sepërkat gjënazës do thotë nëse gruaja nuk ka mundësi, rrethana nuk lejojnë, me shku më shkumë fal në namazën e gjënazës në xhami ku falet, apo që të rreshtohet mbrapsa, nuk prish punë që t'ia ja falet gjënazën tek shtëpia sa edhe gjënazja t'ia vjatun. Ngase do thotë nuk ka diçka të keqe që një gjënazë të falet më tepër se një herë. Normalisht duhet të kujdesemi që të falet një herë me imam me xhamat, kjo është sensa. Por në çofse dikujt për arsye të caktura i ka ik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 ka të mbledhëm këmi këllë amrua ju a Rasulallahu kacinizan dhe ne e kemi varrosur nga se është padyshim e kërkuar, Atër, Muhammed, kërkuar që të varrohet sa më shpejt atëra Muhamedi sallallahu ska kërkuar që të njihet se ku e ka varrën e saj i ka dreguar këtu e kemi varros atëra ja ka fol gjinosa veç pejgamberi sallallahu alaihi dhe asnjëherë ja ka fol musliman xhamis bashkë me me xhamat andaj nuk prish punë që ti falet aty rreth për rreth 8 grad kan derit të falen gjinosen kan derit të bëjnë dorë për të Ajo që unë e di është se nuk prish punë të bëhet kjo punë, Allahu edhe në mësë mirë. Kemi të të të, të rinë kodrojmë. Salamu alaikum, Raq. Aleikum, Salamu alaikum. Sa një pytje, kështu, tash dhe maha gjëmoja fa e dhe dhe një ora. Dhe për shakë që hmm. pauza është, dhe maha kushë është punë shtetit normal, është pauza 15 dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe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 do më është shumë e favorshëm për ata që janë punë. Po. A ti ke, a ke shpas mundsi? Është qartë. Vullai, a ke shpas mundsi? Ka mundsi. Mendoj që çdo musliman i cili përshambull ka kërkesa caktuara, ka në pengesë me këto përgjajsë për këto probleme, dhe këto po qersia është drejtëpërdrejt bartea Islame, nga sa ajo është përfacësi zyrtar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 Telefonatën e radha, se inkadrojmë. Pa, pa, urna. Kishim një pytje e rësë um, ndryllusë në më të fënd, qila është 7 vërën, është dati një mëjshë, edhe të një kjoj margjani që është 7 vërën, pa kanë bi 7 vërën, dhe, dhe dojnë të për mujnë e Ramazanit, nësër së mundur të aqeroj, dhe nësë në nuk kamë më të fja përin më katë në gjinnadu, më të fëndë.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 pa dëmtuar vetën, pa engarkuar vetën, pa dëmtuar foshtën, kjo është në regullë agjërimi së është i pranuar. Nuk do me agjeru, nga se ndijet e lodhur, të është edhe va, pa, edhe ku ha e gjatë agjërimit, do me prish nuk e prish agjërimin, nuk prish punë. E prish agjërim nuk ka pik më kati, por ditet e pa agjeruara i kompenzon pas lindjes. I kompenzon pas lindjes dit për dit. Duhet i kompenzon në esencë ditet e pa agjeruara për shkak të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 atër e përshka këtë përkëcimit të shëndetit, mund të presh agjerimin. Po jo fillimisht, nga se ka njerë që punojnë punë të shtira, ka ata që bëjnë trenime, por që me lina dhe të manu më agjerujnë, pa problem. Agjerimin nuk është diqka që gjithë mund është nga rkesë. Ndhe mund thëmë që nuk mund të themi se, në qofë se atë ditë që lanë agjerim, kur kimi bu këtë prova ose këto uh, ushtrime, të themi se presh agjerimin.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 të shfaqe dhe nëmyrë të dukshme fotografit e këtyre kreseve, në përmure, apo ku të qoftë, nga se në qoftë se në një shtepi ka një prezentim të til të fotografi dhe, dhe, dhe shfaqe këtë të dukshme, atë e nashpi nuk hynë me lajket. Like Andaj, nga të duj aspekte, e ndaluar është të bëjt dhe që til. Por në qoftë se bëjt fjallë për një portret të, kështë, themë,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 për zure të fesit duhet, atëre lejojë të dalisht me te, të bisodërsh ma djetët të vetëmosh me te, nuk përishë muna. Kemi telefonatë, inkuadrojmë. Salamu alaikum, hoq. Alaikum, salamu alaikum. Pyqet që desh të më da bërsh në kë komplikune, hoq. Onë për familjës në në asë kush të kamut në më kësharua, u kamene dhe, alhamdulillah, Allah në ka uzu vetë, ti mund të bura ne kundëzmit domethënë familja ime opsionet e fadmit dhe au komë kanë disa bashkëndë mundon. Amë kanë tash një të mbullu apo asnjëna familje në tësh daport në Buleës çfarë shkon mirë sikur. Ti ke problem me Buleës domethënë nuk të kupton as familja e burrit as familja jota po. Po. Po e çort. E punë me burrin si që e burria falet as si ka punë for po, normal hu ai kasto ju apo për Itrahia do në Turqi për Hoxh. Po. Po, domethënë një zonë është në në krye një sani gen boshti islamit në përshënjë ama familjet ona pak aşëm në komunën e Polësës, çu domunaj bu. Për krah vohen. për krahin e burit e Kim Këdrete më po, po, rreth nuk po lejon. Po, du më dhëmë, Burre është imam, ama unë përvejti që e më artu më tasë të në familja tine, nuk është me familja të më dhëmë dhevatshme, ose dikëra vë të ma, e si unë e një tatë punim e në zhugat. Pa, pa, kuptova. Kuptova. Uh, Lajën së e kuptova, Burre ka së gjuhë fakultetin e fesë, shëriatit në Turqi, ilahijatin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 Ka mund si të tatë përshamu, nësë dojnë e kështu me po, unëm që i ka që jam. Edhe tek baba jetë, ju thua se unë jam e rritur tashë, jam gru e martuar. Dhe unë e ka marrë një vendim që më ndajse, jam mjaft e pjekur që të marrë vendimit e tila. Në qovë se e respektojnë, elhamdulillah, nuk e respektojnë ki probleme, të i vazhdo të sidrësh mirë me ta, të i vazhdo të mbash kontakte me ta,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 Nërojnë për hiltë Allah të të gjënë, edhe Muhammedi sallallahu azzam ka pasë probleme. Parëmëndoni ajtë të ashtikështë në Zotit, o Zot, s'pëdojmë po plemë, po më dëbojmë, po, po, po, po, po, po më refuzojmë, po po edhe me leojmë shpallin. A kështë me qenë kja udhës? Absolutirë se jo. Êshtë badaqë me sprova, me probleme, me fjalë, me thashe thëme, me shpifje, por ka bëjë sabër. Dhe Allah i ka në fasë sbirë, kema sabër e ullu le azmi, minë rësulë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 Në mallëz ata kursitë e mbuluar më bëmë vetë. Thonë, së "Jo, s'është mirë, na spranojm." Por mbulau, pastaj vazhdojmë tutje me të e të ndë, ngasë, nëse Allahu të kiminat përpara vallaj, vetë te e unë ne aja çdo kush. Nëse qoftë Allahu na pyet, pse s'je fal? Ose Allahu të pyet, pse s'je mbulu? Nuk është arsye mi thon, sumle ke rrethë, sumle ke famina. Kjo është arsyeja. Na të provojnë era pastaj të shohim se çfar, çfar po ndodh. Ana kshillaimi është mbulohu dhe në Allahun bështetu, dhe më rrëvesh me burin për përkrahëja, dhe të i kalohë gjithës projë, insha Allah me lejnë Allah të manuar. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Urna. Selamu alaikum. Aleykum, alaikum, selamu, rahmatullahi. Këtë gëfene, nëse jam musafir në Shqipëri, për shahëm për njëtë të të rinët, a jam e obliku namazën me par me shkërpim? Po e qartë. Selamu alaikum. Selamu alaikum.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 lancet çdit mahere ti në kufrën nëse të shpërgujojmë në një prej tyrej. Na rrug me Shqipnëri. Ajë më duqëm një shkurtim namazet ashtu është që punoj. Do thonë kemi në poshtja të huaja këtu. Ëh. Për më shumë ndërprerje punën nëse më falni cima, na vjen edhe ajo neve. E çort, e çort. Selam alejkum. Selam sala tule berekat. Çersia shkurtimit të namazit tek dietarë do të thotë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 Aleykum as-salamu rrëtullam. Hoqë, nëste 4 vjeqare. Po? Që 4 vjeqë, pëllin namaz. Po? Bërë namaz në të qëta është i po du më më lu, po, po kam problem për familjes, po më thuj një, se i pa martu. Po? Eskishon të për martes, nuk të merë kërkosh.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 Inshallah ti ja, apo përgjigje inshallah tash inshallah. A bëna mi pyetja të jeta? Forna, po, forna. A vjen se famla bulohen a ka ndëre vesh kanë shumë xhona? Po, po. E çfarë? Okej, okay, huç falenderoj. Forca okay. kalorë, natën e mirë. Ë, uh, kjo që e përmendë është një frik imagjinare e familjes Elhamna nuk ka sht presion.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 Përveç e emboluar, kam mundsi, kam vjet për mos martu, po nuk kam martu, për shkak se ndoshta ajo vetë skadosh. Jo për shkak shkollimit, jo oposimi, ka diçka tjetër. Por ka shprëndërse më um martu, do thotë elhamdullah, do thotë kanë vëshur i nia ka djamtë ri ka ditë të saj për ta kërkuar dorën e saj dhe nuk kam bëte po martuar. Andaj kjo frikë është imagjinare dhe inekzistente absolutisht e pavërtetë. Por ti marr ti mëlo për hir allah, të Allahut fillimisht. Se kjo obligim, ne duhet ta kryjm obligimin e Allahut pa marsë. A martohemi e pastaj as martohemi e pastaj as çka bëhet, kjo është dorë të Allahut azhgal. So a ka mundsi për shembull, pa bulesë me met, edhe mos u martu, ka mundsi më spor nuk të kërkoj njerëz që ti të pëlqejn. Pastaj del zonës se jo, kjo s'po dën valla, mu martu, si qoftë dim dëna me përhap fjal, pastaj pastaj shkojm vjet, mund të bëhet 30 vjet që pa u martu. Pa bulesë çfarë? A ka mundsi më ndodh kja? Komunsimën dot. Etani edhe et po martu edhe gjinonin tek Allahu për, për mbolisë këtë. Andaj mbolau, mbolau sonta bismillah, vendoseshamin kokën tande. Dhe thuaj familjes, me lejen e Allahut manduar un kët hap e bëj për hirt Allahut. Dhe ja me bindur se Allah i mad nuk më lën kaq, sikur se kërkon mikituk Allahu këtë se kalon. E vëçanti ata që i thën Allahu jallahu wala, silan Allah këtë kur vallajta. Prandaj ti tek Allahu bështetu. Zbatoj urrën e ti. Dhe me lene Allah të mënuar, asë nuk imi hek shamin, e asë nuk imi me të pamartu, insha Allah. Me lene Allah të mënuar, s'kim imi me të pamartu. Këtë e më frikat shëjtanit. Allah u thot, ina madhali këmu shëjtanu, ju këhëvifu e u lija. Shëjtanit vjen, ju frikësan kështot. Ju frikësan, u afut paniken, qëfse falesh, s'merë kërkosh, në qëfse e mbyllë dyqanë ditë në gjyma, kime huponë në, në, në mushtërit, e vendos shamin, s'kim artesë.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 në kadrëtim pa çse ata të përkrojnë dhe ata të stimulojnë të nxjiten de kët në kadrëtim dhe në kët hap me vërtet shumë të ndërsheshëm për jetën tënde. Andaj mbuluam utë nderuar e zbatoi un Allahu xhala wala këto versese çfarë largojnë nga sektohet, nuk janë, janë të vërteta, janë inekzistente, shejtoni i bon këto djoma këto nuk ekzistojnë, vallahi kimë u çudit inshallah në tarmën se do thotë si Allahu komo të cil rrug të harit edhe mirësisë madje të martesës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 A shumë gjënatë që s'ka mundësi mi fati që kam punë? Po e qarë të kuptohë. Selama a legëm, bëjtë. Selama a legëm, bëjtë. Uh, puna si frizergë në esenjë nuk është haram, nga se njërë të kanë nevojnë mjo shkurtu flakë, të qofshim bura, po gra, kanë nevojnë nështë të zbukurohen, veçanë ishtë gratë, uh, por problemi është se të na kësë zbukurim për po kështë përdorat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 jepi fund, për flëkt, mundoh me, do të me bojnile klasifikimi, do të thot, e di që është fështir, është problematike, a se me tonë do shta vetëm grave që kanë shamin, në dhe që frizurat në shtë në vendin të në s'ka, du të në vendin të në s'ka, du të në vendin të në s'ka, Allah alam, në këdip i ka këthir, në së ka vene ku s'ka shumë të mbëlluara, por për po thamë që mundohu që, mundohu që gradualisht me gjendë një pun të të, tër, apo të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 mund të kalon edhe natë që, që është e ndaluar. Me lesi jo, uh, mund ka të kalon natë që është e ndaluar. Nëse për këtë namazeve duhet më i fal afton. Po jo, nuk bën më fal kaza namaz në shtëpi. Duhet më fal namazin ku. Dyçani, sa kuptuar është juhet ti e frizerk apo mund të isht të pret pak koha fal namazin. I pritet mirë, nuk i pritet që në Allah bëre çetë të të kona. Amë nuk bën më në namazin. Namazin falë elhamna që fal pesë kohë, po falë namazin ku do të jetë mundësia